11. fejezet Szentségtelen szövetségeset Az izraeli miniszterelnökök mindig is csodálták a pápaság intézményét, egy abszolút ralkodójét, akit egy életre választanak, aki nem tartozik elszámolással semmilyen hatalomnak. Egy piramis-szerű és monarchiális rendszereken keresztül a főpapnak különös hatása van a gazdasági, a politikai és az ideológiai életre, nem csupán a katolikus, hanem az egész világ tekintetében. Dávid Bengurion egyszer azt mondta, nem az az érdekes hány hadosztálya van, hanem hogy hány ember tud a segítségére hívni. A moszat számára csupa titokzatosság volt a Vatikán működése. Egy jól megszervezett mechanizmus, amely eltakart mindent, amit nem akarta világgal látni. Gyakran hónapok teltek el, mire kiszivárgott a pápa részvétele egy-egy diplomáciai eseményen. Még akkor is csak részleteket lehetett tudni, az egész történetet soha. Minden moszad igazgató és miniszterelnök megpróbált áthatolni a rejtély fátlány, de sikertelenül. A próbálkozást utvarjasan, de határozottan elutasították. Az igazsághoz hozzátartozott, hogy a szentszék kormányhivatalaiban erős Izrael ellenes lobby létezett. Ezek a főpapok a gázai övezetre vagy a nyugati partra, mint megszállt térségekre utaltak, a golán fenségre pedig, mint a Szíriától a nektált területre. Esetenként kihajtottak apró államokból és ellátogattak a gazdag arabok római lakásaiba, vagy csatlakoztak hozzájuk a piázzán a vónán egy italra, és rezzenéstelen arccal hallgatták a sóvárgásokat Izrael elpusztításáról. A papok vigyáztak, mit mondtak. Azt gondolták, a zsidó államnak mindenhol vannak emberei, akik figyelnek, hallgatnak, és talán fényképeznek, vagy magnófelvételeket is készítenek. Az újonnan érkezettek figyelmét mindig nagyon komolyan felhívják, hogy óvakodjon, főleg azon országok ügynökeitől, akiktől a Vatikán mereven elzárkózik diplomáciai kapcsolatot létesíteni. Izrael előkelő helyen állt ezen a listán. 1978-as megválasztásakor II. János Pál megerősítette, hogy minden változatlan marad, csak jóval később egyezett bele, hogy Izrael teljes diplomáciai státuszt kapja. Az Izraeltől szerzett információit még mindig azok a papok befolyásolták, akik arabokkal tartottak kapcsolatot. A közel-keleti ügyekkel foglalkozó vatikáni hivatal apró, cellaszerű irodákból állt, melyek ablakai a San Damaso udvarra néztek a nagypalota közepén. A hivatal által készített első iratok egyike, amelyet a lengyel pápa elé terjesztettek, Jeruzsálem nemzetközi státuszáról szólt, és arról, hogy az ENSZ tagállamai lássák el a védelmét, míg a város katolikus templomaiért a Vatikán viselné a felelősséget. A javaslat híre 1979 elején ért el Tel Avivba, miután egy püspök átadta a dokumentumot egy Rómában élő gazdag libanoni keresztény -arabnak. A férfi személyzetében ez saján is dolgozott. Jeruzsálem nemzetközi vétételének ötlete felbőszítette Menelheim Begin miniszterelnököt, aki utasította a MOSZAD igazgatóját, Isák Hofit, hogy törekedjen minél előbb kapcsolatot létesíteni a Vatikánnal. Mindketten tudták, mi történt, amikor legutóbb Begin elődje, Golda Meir hivatalos látogatását akarta a Mossad kihasználni. 1972 végén Golda Meir végre választ kapott hatodik pápától, hogy kész fogadni őt egy rövid, magánjellegű audiencián. Decemberben a szokásos heti kormányülés alkalmával tájékoztatta a minisztereket, és elmondta, mennyire csodálja a pápaság marxista strukturalizmusát. A kabinett tagjai kétségüket fejezték ki a látogatás gyakorlati hasznát illetően. Golda Meir azzal érvelt, hogy a Vatikán egy példanélkül álló pénzügyi hatalom másodszor politikai pártok vagy szakszervezetek nélkül működik. Az egész apparátus az ellenőrzésre épül. A római kúria ellenőrzi a püspököket, a püspökök a klérust, a klérus a világiakat. Az egész rendszer ideális a kémkedésre és az információ továbbítására. Az audiencia időpontja 1973. január 15-e délelőttjére volt kitűzve. Előreközölték Golda Meirelf, hogy 35 percet tölthet a pápa társaságában, majd ajándékokat cserélnek. A találkozásnak nem volt különösebb témája, de Golda Meir azt remélte, ráveszi a pápát, hogy látogasson Izraelbe. A hivatalos ündök egy mise celebrálása lehetne a százezernyi keresztény arab számára. Ám azzal is tisztában volt, hogy ez a látogatás óriási lökést adna az ország nemzetközi elfogadásának. Biztonsági elővigyázatosságból nem jelentik majd be előre a látogatást. Golda Meir egy Párizsban tartott nemzetközi konferencia után az El al külön gépén repül Rómába. A vele utazó újságírókat csak a levegőben tájékoztatják, hogy a Vatikánba tartanak. Zvi Zamir, a Mossad igazgatója személyesen ellenőrizte Rómában a biztonsági előkészületeket. A város az arab és az európai terrorszervezetek melegágya volt ám ők is itt szereztek fontos információkat a Mossad jelenlegi legfontosabb feladatához, a műtjeni vérengzés elkövetőinek felderítéséhez, illetve kivégzéséhez. Zamir Mark hessner az egyik legügyesebb kácsát bízta meg a római arab kolónia felderítésével. Milánóban egy másik terrorista ellenes központban, Sáj Kauli, egy ugyancsak tapasztalt kácsa dolgozott. Miután Zamir mindkettőjéket tájékoztatta a közelgő látogatásról, elkísérték a Vatikánba. 1973. január 10-én a három férfi keresztül autózott a városon. Sokkal többet tudtak a Vatikán más titkos szolgálatokhoz fűződő kapcsolatáról, mint ezt a házigazdák sejthették. 1945-ben az OSS-t, a CIA elődjét, ahogy James Jason Inglaton az OSS római részlegének főnöke megjegyezte, tárkarokkal fogadták a Vatikánban. 12. Pius és a Kúria azt kérte Angletontól, hogy segítse az egyház militáns, antikommunista keresztes háborúját oly módon, hogy hatalomra segíti az olasz keresztény-demokrata pártot. Engleton a hívő katolikus, minden létező eszközt felhasznált. Vesztegetett, zsarolt és fenyegetett választókat, csak hogy a keresztény-demokratákra szavazzanak. Szabad hozzáférést kapott a Vatikán hírszerző rendszeréhez egész Itáliába. Minden pap jelentette az egyház közösségében élő kommunisták minden mozdulatát. Amikor a Vatikán összegyűjtötte ezeket az információkat, átnyújtották Engletonnak, aki azonnal továbbította Washingtonba. Ott a aggodalmát csak növelték ezek a hírek, hisz azt látták, a Szovjetunió valóságos és hosszú távú fenyegetést jelent a nyugat számára. Engleton azt az utasítást kapta, hogy mindent tegyen meg a kommunista párt hatalomra jutásának megakadályozása érdekében. A pápához hasonlóan Engleton előtt is a kommunizmus fenyegetésének rémelebegett, amely a világot két rendszerre, kommunizmusra és kapitalizmusra osztja, amelyek soha nem tudnak egymással békében élni. Stalin maga se gondolta ezt másképp. A pápa meg volt győződve, hogy az olasz kommunisták mindenáron el akarják pusztítani az egyházat. Piusz és az istenfélő Anglaton rendszeres találkozóin a kommunizmus múmusa egyre nagyobb lett. A pápa sürgette Anglaton, hogy győzze meg washington tennie kell a fenyegetés ellen. Ez az ember, aki a békét jelképezte a Földön, lelkes támogatója lett annak az amerikai politikának, amely a hidegháborúhoz vezetett. 1952-re a római részleget már egy másik megszállott katolikus, William Colby, vezette, aki azután a CIA tevékenységét is irányította a Vietnámban. Colby erős informátorhálózatot épített ki minden vatikáni kongregációban és bíróságon. Ezeket a CIA a szovjet hírszerzés és a felforgató tevékenységek elleni harcában sikeresen felhasználta. A papok rendszeresen jelentették a Vatikánnak, mi történik a környezetükben. Olyan országokban, mint például a Fülöp-szigetek, amely hagyományosan katolikus ország volt, a kommunisták megpróbálták megvetni a lábukat, de a cia -nek sikerült időben közbelépnie. A pápa tudott a kegyetlenkedésekről, de szükségszerűnek tekintette, és magáévá tette azt a gondolatot is, hogy ha az Egyesült Államok nem teszi meg ezeket a szomorú, de szükséges lépéseket, a világ évtizedekig szenvedne. 1960-ban a CIA újabb áttörést ért el, amikor Milánó püspöke, aki három évvel később hatodik pál néven pápa lett, megadta azoknak az amerikai papoknak a nevét, akik szimpatizáltak a kommunistákkal. Dühöngött a hideg háború. Az FBI üldözni kezdte a papokat. Amikor 13. Jánost megválasztották, megdöbbentette a kúriát azzal a kijelentésével, hogy a kommunizmus elleni keresztes háború megbukott. Az olasz bíborosok számára elrendelte a politikamentességet. A CIA örjöngött, amikor megszüntette a szabad hozzáférést titkos anyagaihoz. Az ügynökség pánik hangulata csak növekedett, amikor megtudta, a pápa keleti irányba szándékozik nyitni, és óvatos párbeszédet kezdeményezett Hrustóban. A CIA római irodájának vezetője szerint a Vatikán nem az amerikai rendszer feltétlen híve. A szentszék ellenséges, és mostantól kezdve minden lépésüket ebben a megvilágításban kell látni. 1963 tavaszán a római részlek azt jelentette Washingtonnak, hogy a szentszék teljes körű diplomáciai kapcsolatot szándékozik létesíteni a Szovjetunióval. A CIA igazgatója John McCann Rómába repült, kierőszakolt egy találkozót a pápával. Elmondta, hogy Amerika első katolikus elnökének John F. Kennedynek, a személyes kéréseire utazott Rómába, hogy megakadályozza ezt az elmozdulást a kommunizmus irányába. Veszélyes és elfogadhatatlan alkudozni a Kremlölle. A kommunizmus olyan, mint egy trójai faló, ahogy azt az olasz választásokon történt baloldali előretörés is bizonyítja. A hatalomra jutott kommunisták a katolikus pártok által támogatott több intézményt is megszüntettek. Mekkonk tíz percen keresztül beszélt megállás nélkül, aztán borult a palota audiencia termére. A pápa még egy percig nézte magas, aszkétikus alkatú vendégét, aztán halkan beszélni kezdett. Elmondta, hogy az általa vezetett egyháznak sok teendője van, harcolni a szegénység és az emberi jogok lábbal tiprása ellen. Megszüntetni a nyomornegyedeket és bádogvárosokat, felemelni szavát a fajgyűlölet és a politikai elnyomás ellen. Mindenkivel beszélgetést kezdeményez, aki hajlandó ebben segítségére lenni, beleértve az oroszokat is. A kommunizmus kihívásával csak józenérvekkel lehet szállni. McCown nem bírta tovább fékezni indulatát. Nem vitatkozni jöttem, mondta. A CIA rendelkezik olyan bizonyítékokkal, hogy miközben a pápa az enyhülés politikáját követve az oroszokkal tárgyalt, a kommunizmus papokat üldöz kelet-európában, Ázsiában és Dél-Afrikában. János pápa azt mondta, hogy egyel több ok a kapcsolatkeresésre és a párbeszédre. János váratlan halála, gyors lefolyású rákban szenvedett, megkönnyebbüléssel töltötte el McCont és Kennedy elnököt is. Amikor a milánói Montini hatodik pálnében a pápai trónra lépett 1963-ban, Washington fellélegzett. Két nappal beígítatása után magánkihallgatáson fogadta kennedy -t. Kint a vatikáni kertekben Mekkón úgy vonult, mint egy gazda, aki hosszú távollét után végre hazatért. Pál hosszú pápaságát egyrészt egyre romló egészségi állapota, másrészt a vietnámi háború jellemezte. Meggyőződése volt, hogy Lyndon B. Johnson elnök 1966-os döntése hibás volt, és a szentszéknek a békét kell hirdetnie. Három hónappal azután, hogy Richard Nixon az ovális iroda lakója lett, látogatást tett Rómába. Elmondta a pápának, hogy határozott szándéka növelni az amerikai jelenlétet Vietnámba. A CIA továbbra sem volt a Vatikán kedvence. Zvi Zamir mindezt egy Washingtoni kárcsától tudta meg. Most ezen a ragyogóan napos január 10-én, 1973-ban, amit két kollégájával a Vatikán felé hajtat, hogy ellenőrézze Golda May látogatásának biztonsági előkészületeit, az járt a fejében, hát ha a mozad átveheti a CIA helyét a Vatikán szolgálatokkal való flörtölésében. A Vatikán biztonsági főnöke már várta őket. A magas, sötétkék öltöny viselő férfi hosszú túrára vitte őket a város városállamban, és megmutatott minden lehetséges helyet, ahol egy arab fegyveres elrejtőzhet, hogy lelője gold Azt nem vette észre, hogy az idegen vezetés közben Zamir a lehallgató készülékek elrejtésére legalkalmasabb helyeket keresi, ha majd egyszer normalizálódnak a kapcsolatok a szentzékkel. Zamir elégedetten utazott haza, és ami a legfontosabb volt, azt tapasztalta, mintha enyhült volna a hangnem Izrael irányába. Zamir gépe még le sem szállt Tel Avivban, amikor Golda Meir utazásának részletei már ott voltak a Fekete szeptember nevű terrorszervezet kezében. Ali Hassan Salamed, a csoport vezetője számára, jól lehet a Moszad halálistáján szerepelt a Müncheni események miatt, Golda Meir látogatása olyan alkalom volt, amit nem tudott kihagyni. Egy támadás terveit dédelgettek Golda Meir gépe ellen, amikor az leszáll a Leonardo da Vinci repülőtére. Azt reméltem nem csak a miniszterelnök asszony, hanem számos, útjára vele tartó minisztert és a moszad igazgatóját is kivégezheti így módon. Mire Izrael magához tér ekkora sok után, ők már az oroszok által felajánlat rejtek helyen élnek biztonságban. 1968 óta, amikor a II. világháború után született nemzedét megkezdte harcát a társadalom ellen, olyan nevek alatt, mint a Vörös Brigádok Olaszországban, a Vörös Hadsereg frakció Németországban, a Nép Felszabadító Hadsereg Törökországban és a PFS, a Krem átértékelte harcmodorát és segítette elpusztítani az imperializmust és Izraelt. Az arab terroristák egészen más hangot ütöttek meg a KGB-vel szemben. Sokkal vakmerőbbek voltak, mint más csoportok, és ők a moszaddal néztek farkaszemet, azzal a szervezettel, amelyet a KGB rég volt a gyűlölt és csodált a kegyetlenkedéséért. A KGB válogatott arab aktivisták számára oktatás szervezett a moszkvai Lumumba Egyetemen. Ez nem egy hagyományos egyetemi kampusz volt, hanem a terroristák szakmai továbbképzésének színhelye. Nem csupán politikai képzést kaptak, hanem az újabb gyilkolási technikákat is elsajátíthatták. A Lumumba Egyetemen fejezte be tervét a Müncheni Mészárlástól Szalamet. A gyilkos akció után az életben maradtak, Moszkvától kértek menedéket, de az oroszok nem voltak hajlandók befogadni őket. A müncheni vérengzés óriási felháborodást keltő visszhangja mellett még a Kreml sem vállalta fel, hogy rejtegeti a gyilkosokat. Halogatták a döntést, azt mondták, még megfontolják, mit tehetnek. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy az oroszok nem segítették a fekete szeptember utáni hajszát és főleg nem árulták el, hogy a csoport egy egész arzenált rejtett el Jugoszláviában orosz rakétákból. Ezeket a rakétákat használták fel Golda Meir gép ellen. A terv, mint mindegyik, amelyet Sala készített, merész és egyszerű volt. A rakétákat Dubrovnikban raknák hajóra, és a keleti parton bári rakodnák ki. Onnan közúton szállítanák röviddel Golda Meir gépének érkezése előtt. Salameh nem felejtette el a stratégiaórákon tanultakat. Mindig tereld el az ellenség figyelmét. Salamehnek el kellett terelnie a moszat figyelmét Rómáról a támadás idejére. 1972. december 28-án a fekete szeptember egyik osztagabb támadást intézett Izrael Bankoki Nagykövetsége ellen. Az épületre felhúzták a PFS zászlaját és hat izraelit túlszulejtettek. Rövid idő alatt mint egy 500 táj rendőr vette körül az épületet. A terroristák követelték, hogy Izrael engedjen szabadon 36 bebörtönzött PFS-aktivistát, különben kivégzik a túszokat. Tel Avivban beindult a gépezet. A kabinet rendkívüli ülésen találkozott. A szokásos vita kezdődött megadásról és ellenállásról. Felemlegették az entebbei eseményeket is. Meg lehet -e ismételni ugyanazt még egyszer? Maga Szvíza mondta ki a nevet? Bankokhoz alapos logisztikai ismeretek szükségesek, amelyekkel nem rendelkeztek. És az Entebbei repülőtérrel ellentétben, ami egy távoli, magányos célpont volt, az izraeli követség a zsúfolt város központjában állt. A kormány még csak a halvány lehetőségét sem kockáztathatja meg egy elszabadult lövöldözésnek. Ám rövid alkodózás után a terroristák váratlanul elfogadták a táji ajánlatot, hogy a túlszok szabadonbocsátása fejében szabad elvonulást biztosítanak számukra az országból. Néhány óra múlva a fekete szeptember csoport tagjai a kairó felé tartó gépen ültek, majd nyomtalanul eltűntek. Tel Avivban Zamir hogy nem voltak áldozatok, hirtelen gyanúváltotta föl. A fekete szeptember tagjai jól képzett és jó anyagi lehetőségekkel rendelkező, erősen motivált terroristák voltak, és most, mint a stratégiai hibát követtek volna el. Nagyon is jól tudták, meddig mehetnek el egy-egy kormány zsarolásába. Miért adták fel ezúttal ilyen könnyen? Több, mint valószínű, hogy a célpont kiválasztása nem volt véletlenszerű. A követség épületén belül követték a nagy guru, Csegevára tanácsait a gyűlölet ébren tartásáról. A kiszolgáltatott túlszoknak kocsmány amnestia szidalmakat kellett végighallgatniuk, de lehet, hogy mindez csak egy taktikai félrevezető manővel. Lehet, hogy a világ egy másik részén támadást terveznek Izrael ellen. Hol és mikor? Zamir még mindig ezeken a kérdéseken rágódott, amikor Golda Párizsba tartott a kongresszusra. Még ott is kereste a válaszokat. 1973. január 14-én a hajnali órákban végre világos lett minden. A római telefontközpontban sáján két hívást észlelt egy olyan lakásban lévő állomásról, amelyet időnként a PFS-aktivics használtak. Az első hívás báriba ment, a másik Osztiába, Róma kikötőjébe. A beszélgetés arabul folyt, amit a saján szerencsére megértett. A hívó azt mondta, ideje leszállítani a születésnapi gyertyákat az ünnepséghez. Ezek a szavak meggyőztik Zamirt, hogy kódolt beszélgetésről van szó, és egy hamarosan bekövetkező terrorcselekményre utalnak. A születésnapi gyertyák fegyverek lehetnek. Nagy valószínűséggel rakéták. És egy rakéta tökéletesen alkalmas golda meir gépének lelövésére. Semmi értelmét nem látta, hogy figyelmeztesse a miniszterelnököt. Olyan nő volt, akiben nem volt félele. a Vatikánt értesíti, még lemondják a találkozót. A szentszég a legkevésbé sem szeretne belekeveredni egy terrortámadásba, ráadásul arab barátait is el kellene ítélnie. Zamir felhívta Hesnert és Kárit, akik elkísérték a Vatikánba, aztán Golda Meir kísérő kiszámú delegációhoz csatlakozva az első géppel Rómába utazott. Hangulatukat Zamir akasztófa humora jellemezte leginkább, amikor azt mondta, Róma valóban az örök város lehet Golda Meir számára. Rómába érve Zamir előadta angodalmát a DIGOSZ, az olasz terrorista ellenes csoport igazgatójának. Az olaszok körülvették a lakást, ahonnan a hívások jöttek. A házkutatás során rakéták használatához való orosz nyelvű használati utasítást találtak. Éjszakánként az olasz kommandósok egy-egy rajta ütöttek több PFS lakáson, de Zamir félelmét növelendő semmi más nem találtak. Eljött a hajnal, és néhány óra múlva megérkezik Golda melyik gépe. Úgy döntött, a kutatást a reptéren és annak környékén folytatja. Röviddel nap felkelte után Hesner kiszúrt egy Fiat teherautót, amely a leszálló pálya körzetében egy mezőn parkolt. A kácsa utasította a sofőrt, hogy szálljon ki. Ehelyett azonban kipattant a hátsó ajtó, és valaki tüzet nyitott. Hessner nem sérült meg, de két terrorista a teherautóban súlyosan megsérült, amikor viszonozta a lövéseket. Hessner a menekülő férfi után futott, aki megpróbált leinteni egy arra haladó autót, Kávli autóját. A két kácsa betuszkolta a kocsiba, és villámgyorsan Zamir mobil parancsnoki posztjához egy teherautóhoz hajtottak. Akkorra már leadták az üzenetet, hogy a teherautóban hat darab rakéta volt. Meg kellett tudniuk, van-e még máshol is elrejtve rakéta. A sofőrt kegyetlenül megverték, mire elárulta a második sorozat rejtek helyét. Őrült sebességgel száguldva Zamir, Hesner és Kauli lábok alatt a kábult terroristával észak felé robogott. Kiszúrták a teherautót az út mellett. A tetőpontban kidudorodott a rakéta semmivel össze nem téveszthető hegyes orra. A távolban lassan sűlyedve közeledett Golda Meir 747 -ese. Annélkül, hogy lassított volna, Zamir, mint egy faltörőkos, egyenesen nekihajtott a teherautónak, úgy, hogy amint elkapta az oldalát, az autó felborult. A két terroristát összepréselte a rájúzó rakéta. Csak annyira állt meg, hogy a maga tehetetlen sofőrt a teherautó mellé az útra és elhajtott. Zamir értesítette a digoz embereit, hogy egy érdekes baleset történt, amit feltétlenül látni kell. Egy ideig fontolgatta, hogy megöli őket, de aztán úgy döntött, kellemetlenül hatna Golda Meir pápával történő találkozására. Meir úgy érezte, a világ összes gondja a pápa keskeny vállait nyomja. A látogatás végén feltett kérdésre Pál azt válaszolta, hogy ellátogat a Szentföldre, és pápaságát zarándok útnak nevezte. Amikor Meir az izrael való formális kapcsolat megteremtésének lehetőségéről kérdezte, a pápa felsóhajtott és azt mondta, az idő még nem alkalmas. Golda Meir a Szentföldet bemutató bőrkötéses könyvet ajándékozott a pápának, aki a Humanae Vitae enciklika egy dedikált példányát nyújtotta át, amelyben felszentelése történetét írja le. A Vatikánból kifelé jövett Golda Meir azt mondta Zamirnak, hogy a Szent szék órája másképp jár, mint az övék. Azóta a pápa több hosszú magánkihallgatáson fogadta Jasser arafatot, és nem mulasztott el egyetlen alkalmat sem, hogy kifejezze elkötelezettségét, hogy egyszer a palesztin nép is megtalálja hazáját. A PFS, amely most Tunéziába költöztette főhadiszállását, állandó kapcsolattal rendelkezett a Vatikánban, és a szentszéknek is saját követe volt a palesztinoknál. idi Ayad atya személyében. Ayad egyforma odaadással szolgálta a atyát és a PFS-t olyannyira, hogy ágya felett a pápa és Arafat bekeretezett képe ott lógott. Ajad segített Arafatnak megfogalmazni egy levelet a pápának, amelyel nagy örömet szerzett. Kérem, engedje meg, hogy álmodjam. Látom önt, amint Jeruzsálem felé tart, és körülveszik önt a hazatérő palesztin menekültek. Kezükben olaják, amit a lábai elé szórnak. Ajad azt javasolta Arafatnak, hogy a szent napon üdvözölje a pápát. Így kezdett Arafat karácsonyi üdvözlő lapokat küldeni, míg a pápa a profita születésnapjáról emlékezett meg. A fáradhatatlan pap egy találkozót is összehozott a PFS vezető és Kazeróli bíboros a szentszék külügyminisztere között. Ezek után a közelkeleti irodát fejlesztették, és a pápai nunciusokat, az egyház nagyköveteit utasították, hogy igyekezzenek megszerezni a kormányok támogatását a PFS erőfeszítéseihez, hogy a palesztinok végre hazához juthassanak. Izraellel a hivatalos kapcsolatok még mindig csak az esetleges találkozókra korlátozottak. Az izraeli kormány küldötte, néhány percet tölthetett mindössze a pápa közelébe. A mindkét részről egyformán hideg viszony a 48-as államalapítást követő incidensnek tudható be. A Vatikán külügyminisztere egy megbízottat küldött Izrael főügyészéhez, Haim Kohnhoz, azzal a kéréssel, hogy Jézus perét újítsák fel és természetesen hozzanak ellentétesítéletet. Amint ez megtörtént, a Vatikán formálisan elismeri Izraelt. A diplomáciai kapcsolat felvételének kudarca természetesen nem kónon múlott ám ő maga is azt gondolta, hogy ennek a tárgyalásnak a világon semmi értelme nincs, és egyébként is fontosabb dolgokkal voltak elfoglalva, például a túléléssel. Krisztus életrajzát átírni a teendőim között meglehetős hátul szerepelt, mondta az ügyész. Miután a pápai küldetett kon hűvösen elbúcsúztatta, a Vatikán egyszerűen hátat fordított Izraelnek. Azóta csak akkor csillant fel a remény a diplomáciai viszony rendezésére, amikor János Pál közvetlen elődje, a Szent Péter trónján alig 33 napon átülő Albino Luciano megemlítette, hogy fontolgatja a kapcsolatfelvételt Izrael állammal. Szívroham okozta halála vezetett Károl Vojtilla megválasztásához. Pápasága alatt az apostoli bronz bronzkapuja zárva maradt Izrael előtt, míg a szentszék egyre többet szerepelt a nemzetközi politikai életben, amit a szijájéval felújított kapcsolata is megkívánt. 1981-ben a CIA igazgatója, a megrögzött katolikus William Chasey lett. Elsők között volt, akiket a pápa beiktatása után magánkihallgatáson fogadott. Chasey letérdett a karizmatikus lengyel pápa előtt, és megcsókolta a gyűrűjét az ujján. Minden szava és mozdulata maga volt az alázat. Semmi nem volt benne elődei keménységéből. Ám egy közös vonása azért volt mind elődeivel, mind a pápával. A kommunizmus iránti mély megvetés és félelet. Több mint egy órán keresztül beszélgettek számukra kedves témákról. Merre halad most a keleti politika, hogyan reagál a lengyel kormány, illetve az egész szovjet blokk a Vatikánban szükségszerűen bekövetkezendő változásokra? Cézi úgy hagyta el az audiencia termet, hogy egy dologban teljesen biztos lehetett. János Pál nem a könnyebbik végénél fogja meg a dolgokat. Ettől volt olyan karizmatikus. Tiszta hite, meggyőződése volt a lehetséges válasz arra a réges-régi kérdésre, amit Stálin tett fel, hogy tudnélék hány hadosztálya van a pápának. Cézi hitte, hogy János Pál egymaga bebizonyítja, hogy a hit erősebb minden fegyvernél. Cézi visszatért Washingtonba, hogy beszámoljon régen elnöknek a látogatásáról. Régen azzal küldte ismét vissza a CIA elnökét Rómába, hogy mostantól kezdve egy, az elnök által jóváhagyott titkos egyezmény értelmében a szentszéket tájékoztatni fogják az USA politikájáról, mind katonai, mind politikai és gazdasági vonatkozásban. Péntek esténként a CIA római irodájának vezetője a Vatikánba vitte a legfrissebb műholdas és elektronikus megfigyelésekből származó információkat. Egyetlen külföldi vezető sem kapta meg azt az halmazt, amit a pápa. Ez hatalmazta fel a minden idők legpolitikusabb pápáját, hogy kialakítsa sajátságos hozzáállását mind az egyházi, mind a világi élethez. A pápai diplomácia 500 éves történelme alatt soha nem merült annyira bele a nemzetközi politikai életbe, mint János Pál uralkodása alatt. Mint a világ egyik vezető személyisége, ez a magatartás kis hiány az életébe került, amikor 1981. május 13-án majdnem merénylet áldozata lett. Két évvel később, 1983. november 15-én, egy hideg téli este János Pál megkapta a választ arra a kérdésre, amely oly régóta foglalkoztatta. Kinek állt érdekében megületni? A történtek minden pillanata mélyen belevésülött az emlékezetébe, és olyan friss maradt, mint sebének szövetei. 1981. május 13-án, szerda délután, körülbelül 100 000 ember gyűlt össze a Szent térre. A tér háromnegyedét töltötték meg Bernini oszlopai között. Elkerített sáv előtte a pápa mobilútját, ahol a pápa végighajt majd az emelvényhez, hogy a tömeghez szóljon. A hangulat emelkedett volt, az emberek azt találgatták, mit csinálhat a pápa oda Hogy mi járt a fiatal török Mehmed Ali Akcha fejében, nem tudjuk. Koradél délután érkezett a térre és oda küzdötte magát az elkerített út közelébe. Akcsá egy török terrorszervezet, a magát szürke farkasoknak nevező tagja volt, ám otthagyta őket, és végigjárta a közel-kelet legszélsőségesebb iszlám fundamentalista kiképző táborait. arra csak nem útja végére ért. Akcsá nem imádkozni jött a térre, hanem azért, hogy megölje a pápát. Négy órakor János Pál magára öltötte a frissen vasalt ősi fehér reverendát. A CIA tanácsára a ruhát ügyesen úgy módosították, hogy egy mellény észrevétlen alá lehetett venni. Utolsó látogatása alkalmával maga Csézi jegyezte meg, hogy a mai bolond világban még a pápa sincs teljes biztonságban. Elmondtam, nincs bizonyítékunk, hogy konkrét veszély fenyegetné, de János Pál annyira ellentmondásos figura a nemzetközi politikai életben, hogy egy fanatikus megpróbálhatja megölni. János Pál elutasította a mellény viselését. A puszta gondolata is cáfolta mindazt, amit a pápasága képviselt. János Pál délután 4 óra 50-kor lépett a San Damascó úgvarra. Camillo Sibin, a Vatikán biztonsági főnöke kipipálta az időpontot a perszni pontosággal kidolgozott menetrendben. A Sibin szülke öltönyére csiptetett kicsiny, de nagyon erős mobiltelefon közvetlenül a római rendőrséghez volt bekötve. Ám a pápa közvetlen biztonsága a költönyös Vigliken múlott. A Vatikán kislétszámú, de jól képzett biztonsági ereje a hagyományos svájci gárda egyenruhájában már elfoglalta helyét a téren. A pápa mobil, vagy kampányóla az udvaron várakozott, körülötte a kíséret idősebb tagjai. Titkára, Monszönyör John Mages úgy emlékszik, a pápa szokatlan jó formában volt. Pontban öt órakor a pápa mobil kihajtott az udvarról. A téren felharsadt az éjjelzés. Amint a kampányóla elhaladt a harangtorony alatt, párosi rendőrök csatlakoztak a vigilikhez, és a jármű előtt és mögött haladtak. Ahogy a térre értek, a tömeg felhördült. János Pál mosolygott és integetni kezdett. Óránként három kilométeres sebességgel, a pápa egyik oldalról a másikra fordulva, a jármű a tér közepén álló egyiptomi obeliszk felé indult. Pontosan 5 óra 15 kör az autó második körét kezdte a téren Szibin vigyázó tekintete mellett. A biztonsági főnök az autó mellett kocogott, a tömeg egyre hangosabban éjjelzett. A pápa váratlanul valami olyat tett, amitől Szibin mindig megőrült. Kinyúlt az autóból, és magához emelt egy gyereket. Megölelte, megcsókolta, és visszadta az extázisba esett anyának. Cibin attól rettegett, hogy a gyerek kirúg magát a pápa karjaiból és leesik, csúnya balesetet okozva. Ám János Pált nem törődött ilyen aggályokkal. 5 óra 17-kor ismét kinyúlt, hogy egy fehérbe öltözött lányka fejét megsimogassa. Aztán kiegyenesedett, körülnézett, hogy kitérincsen még meg. Abban a percben elfelejtette, milyen veszély leselkedett rá már nagy tömegekben. Alig három hónappal ezelőtt Pakisztánban bombarobbant karácsi stadionjából röviddel a megérkezése előtt. Az első lövés 5 óra 18-kor dördült el a Szent Péter téren. János Pál álva maradt, keze még mindig a korlátot markolta. Aztán megtántorodott. Mehmed Ali Akça első lövése gyomron találta, több sebet ejtve a bélcsatornába. A pápa ösztönösen oda kapta a kezét, hogy megállítsa a vért. A eltorzította a fájdalom, és lassan kezdte elveszíteni az eszméletét. Alig néhány másodperc telt el a lövés óta. Akcsa, második lövése a pápa jobb kezét érte, amely élettelenül lógott az oldalán. Fehérre reverendáját beborította a vér. A harmadik, 9 mm-es lövedék János párt a jobb karján találta el. A kampányó sofőrje megfordult az ülésben, szája tátva maradt, és a döbbenettől nem bírt megszólalni. Szibin ráüvöltött, hogy hajtson. Egy pápai segítő eltakarta testével volt illát. Az autó felgyorsult. Egyszerre több nyelven hangzott el a döbbenet mondata. A pápát lelőtték. Szibin és a vatikáni biztonságiak fegyverükkel hadonáztak, parancsokat és utasításokat osztogattak, miközben a merénlőt keresték. Akcsa áttört a tömegen. Utás közben fegyverét még mindig jobb kezében tartotta. A tömeg megnyílt a fegyver előtt. Akkor hirtelen eldobta a pisztolyt, és ugyanabban a pillanatban kirúgták alul a lábait. Egy római városi rendőr tartóztatta le. Egy pillanat alatt mindkét férfi egy tucat rendőr alá került, és a jelenet kezdett egy rögbi meccsre emlékeztetni. Többen ütötték-vágták egyszerre akcsát, mielőtt betuszkolták egy rohamkocsiba. A pápa mugű örjétűen lassan haladt a legközelebbi mentőautóhoz, amely a bronz állt. Ám a mentőben nem volt oxigén, ezért a pápát a második mentőhöz szállították. Értékes percek mentek veszendőbe. Villógó lámpával és végig szirénázva a mentő a Vatikánhoz legközelebbi kórházba a gemmelíbe vitte a pápát mindössze 8 percnyi rekordidő alatt. Egész út alatt a pápa ajkát nem hagyta el egy jajszó sem. A szűzmáriához imádkozott. A kórházban azonnal a 9. emeleti sebészeti osztályra vitték, ahol együtt volt az előkészítő, a műtő és az utókezelő. Itt, a krízis központban nem volt pánik hangulat, nem voltak felesleges szavak, sem mozdulatok. Minden csendben, gyorsan és fegyelmezetten történt. Véráztatta reverendáját, mellénét és alsóneműjét szakszerűen levágták róla és láakasztották nyakából a véres aranykeresztet is. Műtős lepedőket borítottak mesztelen testére, kesztyűs kezek nyúltak a műszerekért. Amikor a hat órás műtét után magához tért, János Pál azt mondta. A fatimai szűz mentette meg az életét, mert a merénylet napja egyben az ő ünnepe is. Gyógyulása a hosszú hónapjai alatt egyre többet töprengett több azon, kinek állt volna érdekében az ő halála. A rendőrségtől, a CIA-től, a nyugatnémet bnd től kapott minden egyes bizonyítékot megpróbált értelmezni. Képtelen vállalkozás volt. Rengeteg írott anyag született, de kevés konkrétum. Egyetlen dokumentum sem adott választ János Pál kérdésére. A háromnapos tárgyalás sem világította meg a merénlő motivációit. Akcsát életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték, de jó maga viselet esetén 2009-ben feltételesen szabad lábra helyezhető. Két évvel az események után a pápa végre biztató ígéretet kapott, hogy megkaphatja a választ. Egy olyan pap hozta, akiben mindenkinél jobban megbízott. Luigi Poggi érsek a kommunista Európából származó szolgálati adatokat kezelte. A Vatikánban csak úgy emlegették, a pápa kéme. Poggi hosszú hónapokon keresztül szigorúan titkos kapcsolatban állt a moszaddal. Csak mostanában, amikor a dolgok már előre haladtak, be a pápának. János Pál engedélyezte, hogy folytassa. Azóta találkozott a Moszad vezetőivel Bécsben, Párizsban, Varsóban és Szófiában. Néhány nappal korábban ismét találkoztak, ezúttal is Bécsben, amely színhelyet mindkét fél szívesen választott. Erről a találkozóról érkezett vissza Poggi a Vatikánba azon a jeges novemberi éjszakán 1983-ban. Magával hozta a választ a pápa kérdésére. Kiutasította akcsát a gyilkosságra.